Гетьман, Хортиця, Холодний Яр, Княжий Келих або ж Любов до природи, Житомирська на Бруньках. Первак рекламують з таким притиском, так значущо, що ніби це національна ідея, щоб стояв у кожній хаті. Невже не стоїть? Словом, була епоха відродження, епоха просвітництва, а у нас тепер врімя шустава, врімя мягкова, час український, напої теж. Незвична тиша, телефон не даринчить, автовідповідач замовк. Колегу моєї дружини забрали в психіатричну лікарню. Все одно, як сказав один цілитель, в людині одночасно дзвонять 500 будильників, Подразників вистачає. Життя навантажує тебе щодалі більше, недарма на старість люди вже ледве ходять. Хоча мій батько добре тримається. На роковини тещі вони прийшли в трьох тінейджер, як завжди, сидить у навушниках, звічливо відсутнім виразом обличчя, слухає голос природи. А якщо й заговорить, то виключно до малого. Інтернет, комп'ютер, іншої теми нема. Що за покоління росте? Якесь беземоційне, глухе до всього, а політичне. Невже й наш такий виросте? Або ще й гірший? Принаймні тінейджер хоч не матюкається. А наш, як пішов до школи, знову набрався. Італійського перфаворе ненадовго вистачило. Великдень цього року пізній, майже як і в Чорнобильський рік. А ми, молодці, атеїсти, тоді й не помітили, що катастрофа сталася якраз напередодні страстного тижня, коли розпинали Христа. «Бог усе, що нам хоче щось сказати, а ми все не чуємо». Їздили на гробки до тестя. Хотіли взяти й малого, хай би побачив мамину малу батьківщину, поки там все не позаростало. Але передумали. нащо йому бачити таку Україну, як співає один баритон? Таку тебе ми мусимо берегти, бо рівної тобі немає. Думаю, справді немає». Бо ж іще на планеті є така Чорнобильська зона, що там, де й не зона, все одно зона. Блокпости на дорогах, шлакбауми, тричі нас припиняли, тричі перевіряли документи. І це ж по трасі, не за колючим дротом, а села мертві, як після атомної війни. Тут тільки цвинтарі живі, раз на рік, коли люди приїжджають на грубки. Дивний гомін стояв між хрестами. Колишні односельці христосувались, опережали могили, поминали своїх. Лелеки, довго не бачивши людей, радісно клекотіли над соснами. Кладовища тут лісові, дерев'яні хрести високі. На польському кладовищі є й кам'яні надгробки. Дружина плакала, згадувала батька. Він був лісником, його підстрелили браконьєри. Вже після Чорнобильської катастрофи внадалися полювати на лосі, до яких кабанів. Ліс і зараз вирубують. Треба було дивитися крізь пальці. Серед них було й начальство, а він був чесний чоловік. Бо їх ліс. Вони досі стоять годівнички для лосів, які він ставив, мурашники, які він обгородив. А тепер села обгороджені колючим дротом. Партизанські села. Німці не допалили, свої знищили. Я слухав, обрубуючи чагарі навколо могилі. Вона полола і висмикувала бур'яни, оббиваючи коріння об огорожу. До материнської хати не дійшли. В хащах стежку переповзла гадюка. Дружина сприйняла це як недобрий знак – Ледве її заспокоїв. Назад їхали мовчки. Тричі зупинялися біля почорнілих дерев'яних хрестів при дорозі. Читали написи. Поклоніться людям, які колись тут жили. Ну поклонилися. А що далі? Так і будуть витісняти людей зі своєї землі. Ось добудують ще ті компенсуючі потужності. На двох атомних станціях. І там буде зона. І звідти людей переселять. Або вже й не переселятимуть. Бо куди? Вже ж зона наїжджає на зону. Був геноцид. Був лінговоцит, а це вже по суті етноцит – відняти у полівщуків полісся і розсіяти їх по світу. А баритони усе співатимуть про рідний край з калиною слов'ями. Дружина не їх вимикає. Цей баритональний тембр наших прострацій уже справді набрид. Виїхати б кудись, вирвати себе з корінням з цієї незамордованої землі. І що, каже дружина, оббити коріння об рідних могил? Це як у кого є рідні могили, у дітей Гонгадзе, у його матері і це відняли. Дружина Гонгадзе дивиться уже за океану, з голубих екранів голосу Америки. Майже щовечора віз за -віз Україною усміхається нам через супутник, розповідає новини. Отримали вже статус біженців у США. Подумати тільки, біженці з України. Але на загал люди адаптувалися вже і до цієї трагедії. І якщо у 2000-му ще обурювалися... 2001-й увесь прийшов під знаком протестів, то тепер уже дивляться без емоцій. Що й дасть прокуратурі можливість замотати цю справу, заплутати і спустити на гальмах. Знову постріл з минулого, як сказав колись Горбачов. Усі ми обстріляні з минулого, але чому? Чому кожне покоління потрапляє в капкан ретроспекцій? Чому не сатягарне не своїх провин? Наразі цвинтар орлят польських у Львові. Танками і бульдозерами пройшла радянська влада по їхніх могилах як і по могилах наших січових стрільців. Взагалі вона мала звичай прокладати шлях у майбутнє по кістках. Але поляки – це поляки. Це на цій честі. Вони хочуть віддати шану своїм полеглим. «Відкриємо цвинтар у Львові», – сказав президент Польщі, «і будемо говорити на тому цвинтарі про польську-українську дружбу». Така наша посттоталітарна доля – говорити про дружбу на цвинтарях. Але сторони ніяк не дійдуть згоди щодо тексту, який має бути на меморіалі. Все дискутують, хто за що боровся і за чию землю поліг. Орлята польські були молодесенькі, і вони боролися, як вони розуміли, за свій Львів. Наші теж були молодесенькі, і вони теж боролися за свій Львів. Мертві мертвих уже не ненавидять, а живі все конфронтуються, шукають взаємно прийнятих формулювань. То поки політики сперечалися, узгоджували позиції, львівські студенти пішли на цвинтар, стали на коліна і помолилися за всіх загиблих. І за своїх, і за їхніх. Ні, мала рацію моя теща. Всі у всіх повинні просити прощення. Іншої ради нема. Але будь відвертий з собою. Чи можливо простити все і всім? Не задля політичної доцільності, а от просто по-людськи. А Голокост? А Катинь? А Гулаг? А Голодомор? Ти якийсь підірваний на проблеми, каже дружина. А куди ж подінешся від проблем? Не ти їх, вони тебе доженуть. Сьогодні у Штатах День пам'яті всіх полеглих у всіх війнах за Америку, всіх полеглих у всіх війнах, ставлять пропорції на могилах, моляться. Нашим бодіячам повчитися, чий мозок залубенів у формаліні радянської ідеології. Вони не здатні вшановувати всіх полеглих, вони вибірково, хто правильно поліг, хто неправильно, хто за ту Україну, а хто за не ту. Кровних своїх ворогів нацистів ладні простити. А карпатська наша, трагічна. Герилья, свої ж українські хлопці, що боролися зразу проти двох нелюдських систем, для них вороги, націоналісти. Отак От і живемо у своїй незалежній державі. Мій твого не розуміє. З кого зліпити громадянське суспільство? Страшна історична карма нації, які віками не самі визначали свою долю. І зовсім уже в останній день травня ще одна дитина реалізувала свої дитячі права. Вдова Даніеля Перла народила хлопчика і назвала його Адамом. Якщо ж врахувати, що першу клоновану дівчинку назвали свою, то чи не час уже розпочати історію людства заново? Може б вона якось інакше склалася. 5 червня на півночі Ізраїлю, на перехресті Хабідо, у повітря злетів автобус. Вибух був такої сили, що автобус двічі перевернувся. Загинуло 18 чоловік, поранено 44.